Кий обняв за плечі Боревоя, а ще ж з нами й уличі. Хоч і підсічені вони на корені, хоч і втратили вони багато воїв своїх і князя свого. Та залишився княжич Боревой. Очолить він плем'я своє. І розмножиться воно, і стане надійною підпорою союзові нашому. Чи так, я кажу Боревою, брате мій? Так, князю. Ти порішили на цьому, тепер, люди, несіть сюди все, що в кого є, справимо учту на честь перемоги нашої, Союзу нашого, на честь того, що сідаємо ми на цих землях, справимо учту та на радощах, осяяні золотим промінням світовида, закладемо тут город, щоб став він моєю столицею осередням всієї нашої землі. 1979-1980 роки Лубни Кінець озвученої книги Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях. Звукорежисер Віктор Коляда. Київ, 2016 рік.